Мемуари Гейші. Артур Голден. Розділ 16. Якось увечері ми йшли в район Понточчо, щоб купити шпильки для волосся, і переходили міст через річку. Чомусь мамеха не любила магазини, що торгують аксесуарами для волосся у Джионі. Старе буксирне судно пропливало під мостом. Мамеха обернулася до мене, і я подумала, що вона не задоволена великою кількістю диму. Такий дивний вираз був на її обличчі. «Що трапилося, Мамехо Сан, «Я маю сказати тобі, бо рано чи пізно ти про це від когось дізнаєшся», – почала вона. «Твоя маленька подруга Гарбузик отримала нагороду як найкраща гейша початківець. Швидше за все наступного разу вона знову виявиться першою. Може здатися дивним існування таких нагород, але щось у цьому є. Нагороду отримувала гейша початківець, яка заробила за місяць найбільше. Кілька разів мамеха передбачала, що... Після кількох років роботи у гарбузика залишиться невелика кількість відданих клієнтів, з яких жоден не буде достатньо багатий. Вона намалювала досить сумну картину, тому я пораділа, що насправді все не так сумно. Але з іншого боку мене дуже ображало, що гарбузик стала найзнаменитішою гейшою початківецею у Джіоні, в той час як я залишалася однією з найпомітніших. Дивним у цій історії здавалося те, що гарбузику вдалося обійти вишукану молоду дівчину на ім'я Райха, яка перемагала протягом кількох попередніх місяців. Мати Райхи була відомою гейшею, а батько походив зі знаменитої японської родини, яка володіє просто незліченними багатствами. Коли Райха проходила повз мене, я відчувала те, що відчуває маленька рибка при зустрічі зі сріблястим лососем. Як же гарбузові вдалося обійти її? Гарбуз останнім часом навіть стала гірше виглядати і схудла, так часто Хацумому водила її на вечірки. Але, незважаючи на всі старання, хіба зможе гарбузик стати популярнішою за райху? «Перестань хмуритися», – сказала мамеха, – «ти маєш виглядати веселою». «Так, я розумію, це дуже егоїстично з мого боку», – сказала я. «Я не маю це на увазі». Хацумому та гарбузик ще дорого заплатять за цю нагороду, Через п'ять років ніхто не згадає, хто така Гарбузик. «Мні здається, – сказала я, – що всі запам'ятають її як дівчину, що перевершила Райху. Ніхто не перевершував Райху. Хоча Гарбузик і заробила більше грошей за останній місяць, Райха тим не менш залишається найпопулярнішою гейшою початківицею у Джіоні. Ходімо, я поясню. Мамеха відвела мене до чайної в районі Понточчо і посадила за стіл». Мамеха розповіла, що в Джіоні дуже популярна гейша може зробити так, що її молодша сестра заробить більше за будь-кого, якщо вона не боїться зіпсувати свою репутацію. Причина цього у тому, як оплачується квітковий гонорар. Раніше, сто або більше років тому, завжди, коли гейша приходила на вечірку, господиня чайного дому запалювала ароматну паличку під назвою «Охана» або квітку, розраховану на одну годину тління. Оплата гейші залежала від того, скільки запашних паличок спалено до моменту її відходу. Вартість однієї охані завжди фіксувалася реєстраційним офісом Джіона. Коли я починала, вона становила три єни, що відповідало вартості двох пляшок гарного лікеру. Це може здатися багато, але насправді непопулярній гейші, яка заробляє одну охану на годину – Живеться досить важко. Більшість вечорів вона проводить в очікуванні запрошення, а навіть коли зайнята, то заробляє не більше 10 єн за вечір, чого не вистачить їй навіть на оплату боргів. У порівнянні з такими левицями, як Хацумомо і мамеха, вона виглядає як маленька комаха. Хацумомо, наприклад, заробляла одну охану за кожні 15 хвилин, мамеха – одну охану за кожні 5 хвилин, але така гейша була єдиною у Джіоні. Звичайно, не всі гроші йдуть гейші, навіть такі, як мамеха. Частину грошей бере чайний будинок, де вона їх заробила. Набагато менша частина йде асоціації гейш. Кравцям, частина – океї. в результаті вона отримує трохи більше половини заробленого. А тепер послухайте, як гейша на кшталт хацумому може представити свою молодшу сестру успішнішою, ніж насправді. Почнемо з того, що популярній гейші у Джіоні раді практично на будь-якому заході, навіть якщо вона відвідає його хоч на 5 хвилин. Гості раді заплатити навіть за її здрастуйте, вони знають, що наступного разу вона побуде з ними довше. Гейша-початківець з іншого боку не повинна себе так поводити. Для неї важливо зав'язувати стосунки. Поки їй не виповниться 18 років, їй не варто пурхати з однієї вечірки на іншу. Набагато правильніше проводити годину і навіть більше на одній вечірці, а потім дзвонити в Окею і дізнаватися, де її старша сестра, щоб приєднатися до неї і познайомитися з новим колом гостей. Якщо її популярна старша сестра за вечір здатна відвідати до 20 заходів, генші початківиці краще обмежитися не більше, ніж п'ятьма. Але Хацумомо все робила навпаки, тягаючи гарбуза за собою всюди. До 16 років гейша-початківиця зазвичай отримує пів охані на годину. Якщо гарбузик залишається на вечірці лише на 5 хвилин, то господиня платить їй, наче вона пробула годину. З іншого боку, ніхто не очікує, що гарбуз проведе на вечірці лише 5 хвилин. Спочатку чоловіки думають, що Хацумомо взяла гарбузика так ненадовго тільки цього вечора. Але через якийсь час усі почнуть цікавитися, чому Хацумомо так зайнята – що не може приділити їм більше часу, а її молодша сестра не може залишитися на вечірці після її відходу, як це заведено. У такій ситуації гарбузик багато заробляла – три чи чотири охані на годину, але їй і Хацумому доводилося платити за це своєю репутацією. Поведінка Хацумому лише демонструє, наскільки вона жахлива, – сказала мамеха. Вона робить все, щоб гарбузик здавалася кращою. І, мабуть, здогадуєшся, навіщо? Невпевнена маме Хосан. Вона хоче зробити так, щоб пані Ніта удочерила її. Якщо гарбузик стане дочкою Океї, її майбутнє, а також майбутнє Хацумомо забезпечене. Адже Хацумомо – сестра гарбуза. Тоді пані Ніта обов'язково залишить її в Океї. Розумієш, що це означає? Якщо удочерять гарбузика, ти ніколи не позбудешся Хацумомо. Якщо когось і виженуть з Океї, то саме тебе – «Я відчула те, що відчувають хвилі океану в той момент, коли хмари приховують сонце. Я сподівалася побачити тебе молодою популярною гейшею», – продовжувала мамеха. «Але Хацумомо стала на нашому шляху». «Так, на жаль. Ти вже знаєш, як розважати чоловіків. Тобі пощастило зустрітися з бароном. Я поки що не придумала, як нам перехитрувати Хацумомо. Але, чесно кажучи, вона зненацька замовкла. «Пані?» «Нічого, я просто почала ділитися своїми думками з тобою. Адже ти живеш під одним дахом із Хацумому. Усі мої слова можуть дійти до неї. Дуже прикро, мамехо, сан, що ви такої низької думки про мене. Невже ви дійсно думаєте, що я біжу в Окею і розповідаю усе Хацумому? Ти знаєш, наскільки винахідлива Хацумому. Ти повинна мені довірятися, Юрі. Звісно, пані. Я маю сказати тобі одну річ», – сказала мамеха, нахиляючись до мене. Наступного тижня чи за тиждень ми з тобою підемо разом на захід, де хацумому ніколи не знайде нас. Чи можу я дізнатися куди? Звісно, ні. Я навіть не скажу тобі коли. Просто будь готова, ти про все дізнаєшся свого часу. Цього вечора, повернувшись в Окею, я сховалась на горі і подивилася, що обіцяє мені Альманах на наступні два тижні. Середовище підходить для подорожей на захід, і я подумала, може мамеха збирається взяти мене кудись за місто. Наступний підходящий день, понеділок, найбільш сприятливий день буддійського тижня. Нарешті з приводу неділі було написано. Баланс доброго та поганого може відчинити двері долі. Ця фраза звучала найбільш інтригуюче. У середу мамеха не з'явилася. Через кілька днів вона запросила мене до себе, у несприятливий для мене з погляду альманаху день, щоб обговорити зміну розкладу уроків у школі. Після цього цілий тиждень вона не давалася в знаки. У неділю, почувши, як відчинилися двері Океї, я відклала самі сен, на якому грала, і побігла до входу, очікуючи побачити одну зі служниць мамехи. Але прийшов аптекар і приніс трави для Анті, яка страждала на артрит. Служниця взяла пакет, а я хотіла піти продовжити гру на самісені, як раптом помітила кур'єра, який намагається привернути мою увагу. Він тримав невелику записку, але я все ж таки помітила її. Наша служниця вже збиралася зачинити двері, коли він сказав мені, можу я вас попросити, пані, викинути це сміття. Служниці здалося це дивним. Але я взяла папірець і вдала, що викину його в кімнаті прислуги. У написаній рукою мамехи записці я прочитала. «Попроси Анті дозволу піти. Скажи їй, що я маю тобі роботу. І приходь до мене не пізніше через годину. Нікому не кажи, куди ти йдеш». Звичайно, застереження мамехи не були зайвими. Але в будь-якому разі мама обідала з подругою, а Хацумома з гарбузом пішли на якийсь захід. В океї залишилися лише Анті та служниці. Я відразу пішла в кімнату Анті і застала її. Вона стояла біля ліжка, уже в нічній сорочці. Вона навіть не спитала, навіщо мене викликає мамеха, але кивнула головою і пірнула в ліжко. Коли я прийшла до мамехи, вона ще не повернулася з ранкового заходу. Служниця провела мене в її спальню і допомогла зробити макіяж. Потім вона принесла мені підготовлене мамехою кімону. Я вже звикла носити кімоно мамехи, але така щедрість до молодшої сестри не дуже типова. Насправді мамеха надто багато для мене робила. І було цікаво, чи сподівається вона отримати щось натомість. Приготовлене кімоно виявилося дуже гарним. Помаранчевий шовк на фоні розшитий срібними нитками. Це кімоно знали всі в Джіоні і практично будь-хто міг сказати, кому воно належить дозволяючи мені надіти його, вона поширювала свою ауру на мене. Після того, як пан Ічода пов'язав пояс, червонувато-коричневий, розшитий золотом, і зробила останні штрихи у макіяжі та прикрасила шпильками волосся, потім заклала за пояс принесену з океї носову хустку голови і стала перед дзеркалом, розглядаючи себе. Мене дивувало, навіщо мамесі треба, щоб я сьогодні виглядала особливо гарною. Сама вона після повернення переодяглася в досить блідекі моно коричневого кольору зі штрихуванням сірим кольором. І хоча в будь-якому вбранні вона все одно виглядала надзвичайно витонченою, коли ми йшли вулицею, жінки, що кланялися мамесі, дивилися на мене. Близько півгодини ми їхали на рикші до незнайомого мені району Кіото. Тільки дорогою мамеха сказала, куди ми їдемо – на змагання з Сумо. Як гості і вам Засновника Івамура Електрик в місті Осака, компанії, яка, до речі, виготовила обігрівач, який спричинив загибель Грені. На змаганнях також буде президент компанії Нобу Тошчикацу, права рука Івамура. Нобу – фанат сумо, який допомагав організації цих змагань. «Маю попередити тебе, – сказала мені мамеха, – Нобу дуже своєрідна людина. Постарайся справити на нього гарне враження». І вона подивилася на мене так, ніби хотіла сказати, що дуже засмутиться, якщо я поводитимуся не найкращим чином. Квитки на змагання було розпродано вже тиждень тому, тож про хацумом хвилюватися не варто. Нарешті ми доїхали до університету Кіото. Мамеха повела мене невеликою алеєю, обсадженою ялинами. Навколо юрмилося багато молодих людей з ніжною шкірою та розчесаним на проділ волоссям. На нас із мамехою вони дивилися як на щось екзотичне і навіть зупинялися, коли ми проходили повз. Закованими воротами переважали чоловіки зрілого віку, розбавлені нечисленними жінками, серед яких було лише кілька гейш. Змагання проходили в університетській виставковій залі, яка зараз уже не існує, але для того часу виглядала просто грандіозно. Коли ми піднімалися кам'яними сходами будівлі, я побачила двох гейш і вклонилася їм. Вони вклонилися мені у відповідь, і одна з них щось сказала іншій. Мені здалося це дуже дивним, поки ми не підійшли ближче, і я не впізнала подругу Хацумому Корін. Я вклонилася їй ще раз, даючи зрозуміти, що впізнала її, і змусила посміхнутися. Коли вони відвернулися, я прошепотіла мамесі. «Маме Хосан, я зараз бачила подругу Хацумому». «Не знала, що Гацумому має подруг?» «Це Корін. Вона там. Принаймні, була там хвилину тому, ще з однією гейшею». «Я знаю, Корін. Чому ти так переживаєш? Що вона може зробити?» «Я не знайшла, що відповісти. Але якщо мамеха не переживала з цього приводу, то я могла заспокоїтися». Біля входу ми зняли туфлі і пішли в шкарпетках дерев'яною підлогою до місця, де розташовувалися наші гості. Один із чоловіків потис мамесі руку. Я одразу здогадалася – це Нобу. Навіть на відстані шкіра його обличчя нагадувала розплавлену свічку. Якось він сильно обпік обличчя, через що мав такий трагічний вигляд. Але коли ми проходжали з мамехою павільйоном, мою увагу привернула людина, що сиділа на циновці поруч із Нобу. Я могла бачити тільки його потилицю, що здалася мені до болю знайомою. Може, я зустрічала його ще у своєму маленькому селі – і тут я зрозуміла – це пан Танака. Він якимось чином змінився. Я бачила, як він погладжував своє сиве волосся. І звернула увагу на те, що рухи його рук стали дуже вже витонченими. І дивилася на нього і не розуміла своїх почуттів. Якщо я когось і ненавиділа у цьому світі, то це пана Танаку. Я нагадала собі про це і зовсім не збиралася сісти поруч із ним на коліна і сказати – «О, пане Танако, як приємно бачити вас знову. Що привело вас у Кіото?» «Навпаки, мені дуже хотілося висловити свої справжні почуття. Хоча швидше за все, це саме те, чого не слід робити гейші початківиці. Насправді, я дуже мало думала про пана Танаку за останні кілька років. Якщо мені доведеться посміхатися йому, я посміхнуся так, як часто посміхалася Хацумомо. І скажу – о, пане Танако, я відчуваю такий сильний запах риби, сидячи з вами, я відчуваю ностальгію. А можливо скажу, о, пане Танако, ви виглядаєте майже вишукано. Хоча чим довше я дивилася на нього, тим більше розуміла, він справді виглядав дуже вишукано, навіть більше, ніж я могла собі уявити. Раптом він повернув голову, я побачила широке обличчя, тонке підборіддя, очі з дрібними зморшками навколо. Несподівано все в мені і навколо мене заспокоїлося, ніби ця людина виявилася вітерцем, а я хмарою, що носиться по небу. Це була знайома мені людина, у якомусь сенсі знайоміша, ніж моє власне відображення в дзеркалі. Але то був зовсім не пан Танака. Ця людина виявилася головою».